follow my lead. Okej, okay, here we go. 3 2 1. Antonina and Christian. Motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Last goal. My god. Wake up. Wake up. Wake up. Hey, och välkomna till Antonina och Christians spånade. Det blir lite frågepod idag, ja. helt enkelt. Det började ju egentligen i våran sändning ja. i morse och där vi ställde frågor. Men vi hann ju inte alla så då tänkte vi då tar vi de frågorna, klipper in dem i våran podd och så fortsätter vi lite och utveckla det här i podden. Det är väl jättebra? Win-win. Win-win. No, smart. Ska vi börja med en gång med lite frågor Tyk tänkte jag och så klipper vi in det som vi har haft och sådär. När gjorde du någon besviken senast? Jag gör aldrig någon besviken, du vet väl. Gör du det? Nej, jag kan inte komma ihåg att jag gjorde någon besviken. Var det, var det länge sedan någon sa, nu, nu är jag besviken på det? Dina att... föräldrar har de sagt det någon Nej, gång? Nej, jag tror fan inte de har sagt det någon gång. Alltså, jag tror inte att jag har varit med om det heller. Det är väl snarare att jag har sagt typ kanske till mina barn, nu blir mamma besviken. Men... Men, men inte att någon har blivit besviken. Har du blivit besviken på mig någon gång? Måste jag ju Jag vet De, inte, fick, det, är jag fick börja leta, men det är klart att, <hör> att Nej, Vi har ju klarat Rätt hyfsat no. från att ta oskilda äh, jakter Eller vad säger man sådär <hör> Jag får gärna tänka efter lite nu Men jag vet, eh, medan jag tänker Jag har ju hört sådana som har gjort någonting när man var liten och ens föräldrar sa Jag är inte arg och så, jag är bara besviken. Ja, det har du, har, tyngre liksom. <laughs> det, ja. det var lite hårdare stöt i Det var noll. faktiskt det. Har, du, har, har fått ja, det eller? Tror jag tror alltså, att någon gång kanske i tonåren när man hört det. Du vet när man inte hört av sig ordentligt eller vad det nu kan ha varit. Men det är inget som jag kan minnas så här Som den här hänt, historien liksom. när du hade mobiltelefon och ville vara kompis med alla och låna ut den till alla ja. och fick en räkning på 7000 eller vad var ja, det? Ja, precis. Då, och din pappa fick betala för ja. du var bara 15. Nej, alltså då var, var han väl besviken? Jo, men han uttryckte sig ju inte på det sättet. För att han hade väl inte det i sitt vokabulär? Utan det hade så... han inte besviken det i sitt vokabulär? <laughs> Nej, utan det blev så här istället. Jag en hund. Jag ska dra ur dina äggstockar! Ja, just det. Han Du får äggstockar. aldrig mer ringa från den här telefonen. Nu ryker äggstockarna. Fick du ha kvar telefonen? Eh, ja, det fick jag. Men jag fick också då ett kontantkort efter det. Ja, ja smart, de tog det steget längre där. Ja vi gjorde det eh, Vi fortsätter med frågeställningen tänkte jag Lista fem saker du inte vill hitta i din säng när du vaknar Oj Den är bra Jag vet ju en grej som du inte kommer säga själv Men som du kommer säga oh, ja. ja. Så här väl känner jag dig Du hade ju inte vill att hitta någons tånaglar Nej, nej den är nästan etta, men du hade inte kommit på den Nej, själv. Nej, jag hade inte kommit på Nej. den själv. Det är ju fruktansvärt. Eller hur? Fan, vad Tänk en gammal fotbollstornager som är lite jag vill vet inte Och så ligger den där bara bredvid dig. Jag får ju panik nu bara. Du jag vet. Det här. Och det är kul med din Och, panik. Alltså, visst, jag ska komma till listan alldeles strax. Men jag kommer ihåg min mamma. <laughs> det är så jävla äckligt. Min morsa har berättat om att de gjorde någon grej i tonåren, typ att då samlade de ihop eh, naglar i en liten ask eh, och, och gav till en snubbe som eh, en lärare eller vad det och din tuka. mamma samlade ihop tårnaglar? Eh, inte tånaglar, jag är naglar klipta. generellt så jag klippte han ja. naglar okay, eh, ja. i en liten ask och mm. så gav de det, jag tror det var en lärare som alltid bet på naglarna Nähe. så gav de det till den personen Så att han kunde bita på dem? Gud oh. vad äckligt. Oh, äckligt! Hur mottog han den? Är vet kom det? Jag, det vet jag faktiskt inte det, jag vet bara att hon berättat att de gjorde den här grejen, vilket är skitäckligt såklart, ja, är så men äh, så ibland äck. har ju ungdomar rotunen och tänker. Ja, verkligen. Men, äh, vad är, skulle jag ett inte då? vilja hitta? Äh, jag skulle såklart inte vilja vakna upp på att det är typ helt mänsigt i min säng. Det är ju skitäckligt. Det. Ja, det var ju Att man har missat att den ska komma eller du vet så här, det, är det är fan, det är äckligt som fan. Ja, okay. ähm, nummer två då på ja, listan var det va? Nummer två på ja, det var nummer två på listan. Ja, för ett måste ju vara tårnaglar. Någon annans tårnaglar. <laughs> ja, ja. Sen hade jag ju glad inte heller velat hitta typ massa så här. ja men säg att du bränner dig jättehårt eh, i, i solen och så du vet, börjar du flaga skinn mm. så det ligger bara en massa umsatt skinn i sängen. Mm. Det är ju också svin, svinäckligt liksom. Ja. Jag måste få hoppa in i din lista här nu jag ska inte in och peta i din lista men att den ligger före typ alltså kackelacker eller något äckligt djur skorpioner ormar alltså jag kan komma på tusen grejer före lite hud som ändå är värre hud, jo, men du tar... hud får gärna komma med på listan men kanske på Nej men jag alltså green, greener, så det är ju såklart klart i sängen ja. det är det ju men inte så stora som man ser här menar det... jag typ stora grejer som man ser Nej fast nu ställer vi det mot varandra här alltså du får välja mellan lite hud eller en pythonorm. Ja, men du hade jag ju såklart inte velat ha en Python-orn Nej, då vill istället. jag att du tänker om din lista och väljer python någon på tredje. <laughs> det är viktigt för mig det här. Nej, men då skulle jag nog säga kackelacker faktiskt. Ja, det är ju mm. superräckligt. Eller sådana här små, tänk dig fästingar, fast ja. det är miljontal som bara Jag skulle hellre ramlar. tänka pissmyror. Ja, en sån mm, grej. Det, fast det hade jag, jag det hade ju hellre tagit pissmyror än en orm. Eller eh, Nej, festingar, det Eller skorpioner. En... Ja, det är svårt att kategorisera det. Alltså. Ja, eller det du är vet, det. Så här, sätta en plats på det i den här lilla listan. Men du ställde det ändå mot huvudflagor eller mm. ja. Men det är skiteckligt. Ja. Det. det är ju verkligen jätteckligt. Alltså... Som sagt, jag ska ta in och peta i din lista. Nu tar vi Nej. din fjärde plats. Då. Men det fick vi lite av min första plats i alla fall. Det är äckliga djur. Ja, men då tänker jag typ så här: kompost hade jag inte velat hitta. In den sig. är ju riktigt äcklig ja. Du är det luktasskiteckligt ja. här om dagen så kastar jag ner en löp så, du vet jag skade igenom en gul lök så smack. De yttersta tre lagen var typ helt rötna men insidan var fin. Men jag tänker jag kan inte använda den här för nej, den nej, luktar det ju inte. katastrof liksom, Så jag kastar den där i. Ah. Sen har jag glömt att tumma komposten på, på typ ett, en två dagar. Och det luktar ju för jävligt så fort man öppnar när man ska kasta någonting ah. i soporna. Ah. Ja. Ja, så äh, nej, äh, kompost vill jag inte hitta heller. Nej, det förstår jag. Jag kom på en grej och jag får flika in nu till min lista mm. som jag får lägga på ja, första eller andra platsen ligger detta. Har du sett filmen Fight Club? Ja. De ska göra tvål där i början, Tyler Durden och Edward Norton Jag kommer inte ihåg vad hans rollfigur heter. Men då i alla fall så går de ju till en fettsugningsklinik och ja. skäl människofett mm -hmm. som man har. Och så hoppar de ju över det här staketet och slänger över sin matta eftersom det är taggtråd och sånt så ska de man och då står ju Edward Norton under och Brad Pitt slänger över den här alltså påsen med människofett. Bara att den fastnar ju i tagtråden så det släpper ju ner över wow. stackars Edward Norton. Men det här människofettet som ser ut som eh, vattnig orange ja, ja, så här, det hade jag inte velat ha. Nej. Nej, det är min andra plats. <laughs> alltså den scenen har satt sig så som är inbiten ja. att det är så äcklig slämmig skit ja. rent ut sagt. Nåt jag heller Andran inte platsen. hade velat ha i min säng, det är typ så här tonvis med könshår. Det Nej. är fan skitäckligt. Ja, det fanns skitäckligt. Det känns ändå på något sätt som att du tar upp saker som har varit i din säng. <laughs> Du lärde dig jag var busken. Nej, inte. du behöver inte ha haft det, men du tog ändå hudflager och tog. Men det är såna öppna saker som jag tänker är lite sånt... mer kanske vanliga som man faktiskt ja. kan hitta i sängen. Du hade ju kunnat lika väl säga: Hörru, du ville ha en, en tyrannosaurus-rex i min säng. Nej, men vem hade velat ha det? Alltså, det är ju inte samma som att jag säger att det är en orm. Det, det är det alltså, ju. Nej, jag kan inte till exempel säga att jag vill inte ha Odysseus i min säng. Det hade ju blivit jättefel. Men sånt som ändå, man får ju ändå ta sånt som finns nu. Men man inte vill ha det. Nej, jag tänkte mer så här ah, okay. grejer. Mm. Ja, men eh, hade vi en plats till för det? Hade jag, var var, var jag, jag tror jag var färdig. Har ja, du något mer du ville lägga till då? Ja, jag hade inte velat ha Claire Wickholm i sängen eller Hon är för jävla ful. Det, det får vara min tredje plats. Oh, jag ja, den är läskig faktiskt. Ja, oh, jävligt läskig. Jag tänkte vi skulle gå till frågorna som redan är ställda. Mm. Så att vi klipper väl rätt över till det istället. Då gör vi det. Jag tänkte vi skulle ha en liten äh, lära känna antonina imorgon den här morgonen. Jag känner lite du mig tillräckligt bra för att ha en lära känna-morgon? Nej. Är det något du ja, är vissa, Det är vissa som grejer. vill du veta? Det är vissa grejer som... Äh, är du Ska vi ta det idag? jag känna Antonina jag mig, ja. morgon okay. Första frågan här då Jag har hittat nämligen en sån här längre ark med 30 frågor Vi kommer inte ta alla för de är supertråkiga vissa. Men vissa tycker jag ändå att det känner jag att jag vill ha reda på mm -hmm. Vem gav du senast beröm till? Det var nog dig e aha. Ja. Utan att jag har hört det Va? Jag sa ju till dig i bilen när vi åkte igår Fan vad du är så smart sa jag ju Ja, ah. kommer du inte ihåg det? Jo, jo, jo, det sa du, men du sa det lite i förbifarten. Men ja, det är ju faktiskt också ett beröm. <laughs> men när senare satte du dig och berömde någon som inte var med då? Uh, För det är nästan mer beröm, kan jag tycka. Bra fråga. Om du, ja, du förstår. Ja, men du vad menar jag menar att jag ja, pratar med dig och så kanske jag säger någonting om Och så berömmer en... du din mamma, säger väl ja, jättemycket. Men och bara vill ha ja. ja, sådär. Huh. Hmm ja nej men alltså jag, Det är väldigt bra fråga. Det var, var nog förmodligen då handlade det om dig också. Men när jag och min man diskuterade det hemma för att jag har så himla dåligt... Alltså jag har ju inte så bra koll på saker och ting alla gånger. Och då sa jag till honom att eh, du är en av de smartaste personerna jag vet. Och Christian är även en av de smartaste personerna jag vet. Det är så mycket du... berömd på hur smart folk är. Ja, ja, nej, men det, det, kolla här, det är jättefina ja. grejer. Ja. Ska vi ta, vi fortsätter det här snart för det, jag ska fråga dig som nästa och du kan faktiskt få tänka lite på mm. svaret här. Skulle du råna en bank om du visste att ingen eh, åkte fast eller om att inte du åkte fast om du rånade den? Oh, ja. Det kommer du svara på här alldeles strax. Det hade det varit något om man kunde smaka på en dag? Då tror jag att fredag smakar blått i alla fall. Va? Jag ska säga grönt. Jaha. Ja. Ser det där? <laughs> det roliga är ju det här att jag tyckte det är Men när du sa grönt så kände jag. Ja, vad fin, en stänk av grön tror jag Det var ju konstigt Ja, det var ganska ja, konstigt Vi håller ju på med lära känna Antonina morgon här Otroligt trevlig morgon Det båda två skulle jag säga Nej, bara dig nu. Frågan då som du ska svara på nu är Skulle du råna en bank om du visste att du inte kunde åka fast? Mm det är det så klaraste jag tror jag någonsin. <skratt> jag behöver inte svara. Du kan svara för ja, mig. Det, ja, den visste jag verkligen. Men den är kul att ta upp. Ja, ändå. Men jag hade nog gjort det faktiskt. Har du? det? Ja, men det tror jag. Och... Ja, men då, då ska jag säga så här. Alltså, som jag känner dig så du hade sagt ja till det om du bara hade tänkt på pengarna och det här efter. Men det här. Alltså att du ska råna en, en pistol och nej, en människa det sitter bara, jag inte den, nej, nej, den, nej. Så den, Utan typ så här, det är ingen i banken. Nej, precis. Men jag har en jättebra nyckel och en speciell kod. Har du tänkt på varje gång, oftast när man ser, det blir ju på film, jag har aldrig sett ett bankrån i verkligheten. Nej, inte jag men då borrar de sig alltid in med mm. stora jävla sådana här sukproppar. Och så bara, kan de dra sig in med Förutom Jönssonligan då. Ja, Det där är ju mer dynamit. Man smäller av det. Jag såg ant men senast då borrade han ett stort hål och sen så skickade han in alltså kyla så att det frös där inne och då expanderade och då small dörren bort. Otroligt bra. Hur hade du rånat en bank? Hur hade jag rånat bark? du gjort en bike? Du hade fick... sett bra ut i en sån rånalig. Vad tror jag när man bara ser dina <laughs> så här arga ögon? Liksom. Jag vill ju jättegärna komma underifrån. Det är ju coolt. Från vatten ah, eller typ gräva jag typ en gång? Så här, upp. Jag, man har grävt en gång upp och den gången har man ju hållit på och jobbat på i flera år liksom, för att göra den här stöten. Ah. Och något som hade varit väldigt, väldigt roligt det var typ att när det väl hade varit dags så hamnar man i helt fel rum. Ja, oh, du I har sett sån... För valvet oh, så hamnar man fel rum det är sett ja. Du sitter någon där med mjölkmustaschen äter sin frukost när du kommer oh, upp. Åh, i helvete! Ja, jag hör dig. Men nej, jag hade nog bara... Eh, alltså hade jag rånat en bank så hade det varit för guldtackor. Guldtackor? Ja, det tror jag. Då hade jag varit lite sugen. Ja, så att äh, ett, ett halv nja från min sida. Finns det, ja, finns det guldtackor nu för tiden? Alltså, har folk guldtackor? Ja, i Swage har man det. Jag kommer inte ihåg när de körde 24 karat på, vad var det, fyran eller något när man var mindre? Ettam var det, det fanns inte ett ens etta? TV4 Nej, med okay. 24 karat. Ja, det var ju för jävla fräckt. 24 karat, och så vann de guldtackor liksom. Ja. Med Harald Tröjtika. Ja, jag vet. Eller? Det var ja. fint. Tror du man fick med sig de guldtackorna, eller var det bara...? Nej, men, jag, men jag Någonstans hoppades man ju ja, det. det, jag trodde ju det där och då. att ja. Det är klart att vinner dem så får de ju såklart sina guldtackor. Mm. Men det var ju typ så här wow, de jobbar med guldtackor. Det var ju skitheftigt liksom. <här> skithäftigt. Ska vi ta nästa fråga, eller är du nära på... så <här> det på eh, Motivera varför du ska vinna Årets Idol. <här> <här> <här> För jag är en jävel på att sjunga i <laughs> du är har ju stark karisma. Alltså är, jag tror ändå att jag har gjort mig ganska bra på en scen liksom, och springa runt och sjunga för när man själv sitter hemma i soffan så är man superbra på att kritisera. Bara här, varför rör de sig inte mer Varför du späxar de inte till det Varför står de bara där Jag tror att även fast min sångröst Inte är den absolut ultimata Och den absolut bästa Så hade jag ändå gått upp dit och levererat Och gjort en show av det Därför skulle jag vinna idag Ja, sny Snygg förklaring. Men skulle jag bara få lägga in där Så tror jag att din show hade varit lite för mycket buskis Vad? Ja. Jag har fan aldrig sett buskis Nej Fast du är ur typen av buskis. Nej, <skratt> vad orättvist du är. Jag tänkte vi tar en fråga till och sen så ringer vi upp Henrik här alldeles strax och så fortsätter vi sen innan sex morgon, mm. Eftersom vi har det så trevligt. <skratt> Nästa fråga. Ja, och den är lite längre faktiskt. Men fem ämnen du verkligen vill slippa prata om med din familj. Ja, med min familj. Ja. Det känns ju bra att man gör med allt Ja, liksom. men har du fem ämnen så som. Tre kan vi väl ta det till. listan. kan nog inte ens komma på någonting. Är det sant? Ja. Kan du prata med dem om allt? Ja, ja det skulle nog säga att jag kan. Nej, det är ju för jävla vackert faktiskt. Ja. Det skulle väl vara någon mörk hemlighet kanske. Ja, och den Sen det är väl ut ta upp jag. här förstår jag, för jag. nu vill jag verkligen verkligen. Äh, <laughs> men har du ingenting som du, alltså, vad ska man säga, någonting du har gjort? När du var yngre Eller sådär Fast det är inga ämnen heller Den här frågan faller ju rätt pladast på det För att du är så jävla körtig Ja allt. nej, men jag är ju ganska uppen med det mesta men du är jag vet, Ett tag hade jag ju typ världens sjukaste tvångstanke Och den var ju jobbig att lyfta för mina föräldrar och Men den så har så du så inte fick. ens lyft va? Jo men, för alltså, den vet jag, men har jag gjort det faktiskt Det har, ah, har jag du, gjort Jaha du har fått prata ut ja, här Efter, efter äh, ett tag ah, ja, efter ett tag Vi ska inte gå in det. på det för jag vet hur dåligt du mår över det men hur tog de det? Nej men så alltså, jag tror de blev mest förvånade och tyckte att jag var lite dum i huvudet ja, men ja. de tycker jag om mig ändå Ja de gör det, de är ju att tvungna att göra det Vi hoppar över den frågan då och så tar vi istället din bästa pick-up-line om du, om du nu skulle haft någon sån Har jag du jag det? Har haft någon? Ah, har oh, du den med kexet? Står har där och smular, här och smular. Ja. Äm... Har du någon gång åkt på någon då? Nej, det har jag faktiskt inte. Aldrig. Jag tror inte jag är en sån brud man drar en sån pick-up line på liksom. Nej. I sådana fall Nej. eller så. Nej, så kan det vara. Och så, vad, vad är det man säger? Gud måste vara ledsen han har tappat en av sina änglar och ja. står framför mig. Ja, den är ju vacker. Ja, men du vet inte ja. så hela löket som man går ner i spagat liksom. Men har du hört någon annan få en då som så här, på riktigt? För mm. Frågan är om de här, alla de här som du pratar om nu, mm. eh, eller det här checkset eller den, eller du, dina tänder, du måste ha hål i tänderna för att du är så söt, eller alla de här grejerna. Mm. Har någon någonsin sagt dem, eller är det bara någon som har kommit på dem som en mm. kul grej? Alltså, är, detta, är detta några former av skämt? Typ, eller har någon sagt det på riktigt? Jag hoppas du kan simma för jag, eller, jag, hoppas jag, kan simma för jag drunknar i dina ögon. Ja, alltså, du, eller den här. Du måste vara trött. Uh, varför det? För du har sprungit runt i mina tankar hela dagen. Eller gjorde det ont? Vadå? När du föll ner från himlen. Du ja, säger man ju inte till någon riktigt. Nej, det gör eller hur? verkligen ja. inte. Är det så någon jävla det någon gång så skulle man ju gärna vilja träffa den personen. Fast jag tror ju även, eller alltså, skulle du gå fram och säga det till någon och du kan göra det med skärm. Mm. så då kan du ändå vara en rätt bra icebreaker. Ja, men definitivt. Om, om den man säger det till förstår att... Mm. Ja, han eller hon förstår ju att det här är ju... På, lyr. Ja, på ja, sådär. Då, då kan det ju vara hyfsat. Ja. Ja. Jag hade någonstans att eh, tydligen så är det så att man har gjort en undersökning på just flörtande och vad tjejer eh, tycker är avtändande och inte. Och då är det tydligen så att eh, väldigt många i den här undersökningen tycker att eh, man ska sluta blinka med ena ögat. Du vet man har köpt den där. Jaha, menar jag en att Det är avtändande tiden. Den känns lite don juan. Ja, alltså, jag hade nog kunnat göra den, fast jag hade gjort den på fyllan så hade jag blundat totalt. Ja, då hade du ramlat. <laughs> då hade du fått ischel. jag ser ingenting. Man tog alla vägen. Uppra ögonen för fan. Jaha, så alltså blinken går bort då. Ja. Blinken går har, Nej fasken, jag har nog ingen pick-up line alltså, om jag ska vara helt ärlig. Har du dratt någon? Nej, nej, nej, nej. nej. nej. nej. Jag är så jävla osmidig. Ska vi bli ihop? Ja. Ja, bra. Då ja. går vi hem till dig. Vi kör väl på med en gång här då. När skämdes du senast? Där har jag svårt att se att du skulle säga. Jo, när jag gjorde det och det så skämdes jag. Jag har nog aldrig sett dig skämmas. Jag, känner, jag, känner, jag har träffat dig nästan varje dag i sex års tid och jag har aldrig sett dig skämmas. Nej, okay, oh, nej jag skäms sällan alltså. Och, och, och kontra då... Jo, jag kom på en grej när jag skämdes senast. eller skämde Ja, då får skämdes. jag förklara sen min jag grej. Jag tyckte att det var lite pinsamt, ja, det var pinsamt. Det var ju så att häromdagen så åkte jag till fritids för att hämta min son. Kliver, stampar in där på fritids och ropar, Oliver! nu är mamma här, så här liksom. och helt plötsligt så kommer någon unge fram och rycker mig i tröjan och säger att Oliver inte är där mm. den flyttade ungen Va? vad ja. menar du? när han åkte hem med sin pappa det blev göpinsamt, det kändes ja. som att jag inte riktigt hade koll på mina barn då ja för där, han hade inte sagt att han skulle åka och hämta dem utan han bara Smög du det det. bara ut då? Eller kom ja, det, det någon fröken? Jag låtsade så att telefonen ringde och så gick jag. Nej. Det är inte klokt. Nej, det var lite pinsamt. Det måste ju bli skvaller på dagis ja, där ja, nu. men det kan jag ta. Jag, jag var vansinnig. Ska man... Ja, jag det var, hämtar det var... ju till 99 procent av gångerna. Och så vad händer detta bara pinsamt. Han får inte ta sådana egna initiativ. Nej, nej det, ta måste, <laughs> det, det, det måste Ja, det måste det vara hård. Men nej, du då som nej, men du är, ju fattar ju grejen. Det är ju skitpinsamt. Ja. Då har ingen, du blir så här och det är morsan som inte tar någon koll på sina barn. Lite så blir ja, det. Ja, det jag ja men jag snabbt. förstår det. Jag hade också tyckt att det var pinsamt när jag mm. kommer ska jag hämta mina barn och de inte är inte där. Att, alltså att min jag vet inte redan alltså vad att minsan var Nej, att de har hämtat. <laughs> vad hände här nu? Ja, det hade jag också känt faktiskt. Men saken är ju att du det skäms under alla våra år tillsammans. Medan jag skäms ju en gång om dagen för dig. Ja, du är det. <skratt> alltså, Får förklara lite det. Det är ju som om vi åker upp till Stockholm och ska inte intervjuer ja. och annat du hoppar av, eller vi hoppar av tåget då börjar ju du att skrika över hela perrongen mm. jag, jag, jag brister ut i sång Stockholm ni mitt hjärta eller nu är jag här Stockholm! Så, Stockholm och folk vänder som då går det som en sån här, och jag vill ju bara hoppa ner på tågspåret liksom, sånt händer ju skit ofta Fan vad ja, ja. Så, och så är det ju oftast mm. att umgås med dig, och och då, då det får det man ju skämmas när vi var och hälsa på, och så är här som kommer om en stund, du gick på ena sidan av vägen ja. och gick på andra och så ropar jag Åh du, är bra på andra sidan nej, kompis! Ja, alltså andra sidan vägen är typ tre meter. <laughs> ja. Så, ja, så är det. Vi, där kommer vi från helt olika håll ja, faktiskt. Ja, jag bryr mig inte så mycket. Nej, medan plus, plus jag mig själv, Plus att med det rutken. blir ju lite så här, i och med att jag vet att du tycker att det är lite jobbigt och lite så här, åh... Pff du vet att du egentligen vill skalla mig där och då. Mm. Så tycker jag ju att det är väldigt roligt. Mm. Men då kontrar jag då med att säga. Jag vet att du hatar typ fötter. Ska jag köra upp mina fötter <skratt> i ditt ansikte igen då? För att jag vet att du hatar det. Är det att vara kompis? Vilken jämförelse! Ja, men är det det? Nej! Nej. Men du får det ändå, men inte någon <laughs> oh, men annan. Det är, så. Nej, så är, det är det, gott då. att jämföra. Eh, en fråga till innan vi kör lite Five Finger Death Punch här då. Vilken plagg i din garderob har du haft längst? Oh. Och här kan du vara så här. Från 1989 har jag faktiskt ett pyjamas kvar. Nej, men helt ärligt. Jag, från fyran så sparar jag en spagettiklänning. F fyran? Då är man 11 år, alltså 96. Mm. Mm. I ditt fall då? Ja, det blir det väl. Ja, det blir det. Ja. 96. Sen 96 så har du en spagettiklänning kvar. Vad är det för ja. som är så speciellt med din spagettiklänning? Nej, den var i sammet och i silver. Och det var min favorit. På något sätt så påminner det den. Vad liten. är en spagettiklänning? Är det bara alltså, är det en sån här fransa som man har när Nej, man dansar sambar? Nej, en, en vanlig klänning helt enkelt. Men i och med att det var så tunna band upp till så kallades det spagettiklänning. Eh, det var inga breda barn utan de var ganska tunga, eh, tunna. Ja. Eh, och eh, den klänningen är kvar. Eh, jag hittade också när jag rensade häromdagen en liten påse med kläder från nian som jag inte ville slänga. För på nian hade vi någon form av disco. Eh, alltså du vet typ så här old disco. Eller så säger man? Disco som det var förr liksom. Ja. Eh, inte disco disco utan från Det är typ studio 54 style, du vet, det skulle vara glitter och glamour och eh, hejsan svejsan. Så då hittade jag faktiskt ett par eh, knalllila som skiftar lite så här i färg, du vet, lite så som olja kan göra att det mm. skiftar lite. Eh, som var tog utsvängda ifrån eh, knät och utåt. Jaha, där uppe redan. Så, eh, typ en V-byxa i princip helt enkelt. Och sen också en superkort liten topp som var jätteglittrig som jag hade på mig. Och det här har jag sparat liksom. Skulle du kunna komma hit och sända i det någon dag tror du? För... Alltså, gud, det var ju lite skillnad på patta där och då också så jag tror inte att jag kommer okay. få på mig Nej det. då vill vi inte se det, då jag, jag har också en tröja, en, en, en, en, en, en skjorta som jag verkligen älskade som var ljusblå med bärsa rosor på lite moln. Aha. Som jag verkligen tyckte om super mycket. den har jag också sparat. Men jag lånade ju ut den till en kompis vid ett tillfälle och hon rökar. Och tror du att hon drog siggen i ena armen? Nej. Så att den är bränskadad liksom. Varför drar man siggen i ena armen ja, var när var man rökar Det är inte så såklart. Eller hon blir väl stött på något. Råkar stöta hon i. Hon kanske er, dansade såklart. väldigt häftigt. <laughs> <laughs> ja. La Ah, ja, det var ju dumt. Har du ja, sparat det, det... någonting då? Nej för fan. Jag slänger väl allt som heter år gammalt ut. Nej. <laughs> Och då åker det. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Yes, då är vi tillbaka. Det du precis hörde, det var ju det vi pratade om i sändning faktiskt. Så att vi klippte in det i det här programmet tänkte vi som en liten krydda Lite på som en tidsmaskin. Så åkte vi ändå tillbaka fast det ändå var nu. Fast det var live, fast det var förr. Ja, fast, ja nu är vi här. Nu är vi här. Eh, jo, jag tänkte, vi ställer ju ofta också frågor faktiskt till kändisar och liknande intervjupersoner när vi träffar folk. Eh, och jag tänkte att vi kan ju faktiskt dra dem till varandra också. Mm, jag, jag säger som Björn Strid i Soilwork igår. Nightcrack Orchestra. Att, vad hade du gjort om du var man för en dag får jag ju fråga dig idag? Mm. Där kom den, ja. Det var hans svar på <laughs> Vad hade du gjort om du var man för en dag? Jag hade nog faktiskt eh, testat att olla lite saker. Ja, just det du. Var mm. ju på den. Eh, tror jag hade varit roligt. Det, nej, nej, tänk om. Det är där det, det, det är. Bara dum. Det är bara dumt. Ja, det är bara dumt. det är bara dumt. Det är det. Nej, Men jag hade nog då hoppats om jag var man att jag hade en bra skäggväxt så jag hade kunnat raka mig. Ja, ja det hade jag velat mycket testa. bättre svar. Mm. Antonina 33 svar istället för det där Antonina 12 år svaret ja, innan. men det är ju från Irroll. Det ser ju så jävla roligt ut. Det är när det bra ljud PR också. <skratt> <skratt> <skratt> Vad fan gjorde han? Ja, ja nej, men det hade jag nog testat. Testa mig och, och raka mig eller gå... Och så kanske då hoppas att under den här, det här dygnet då är man att skägget växer ut fort som fan så man kan gå till en riktig barberare också mm. som kan skära med kniv och grejer som man får känna på det, liksom. mm. Och sen ska lite ansiktsvatten ja, i facet. Lite som när långben skalar melonen. Ja, eller ja det ser så jävla gött <laughs> ut. Eh, Vad hade den, du gjort nej, då? Den här om du var en tjej? Om, om man var en tjej för en dag. Du, alltså den här frågan, i början när vi ställde den till Eh, artister och annat. Då känns det som att det är så enkelt att säga någonting som är sexuellt. Ja, men det är eller, och, så här, och det är inte så jävla... Jag tycker att det är tråkigt ett tråkigt väl. Mm. Den, den är så jävla... Det kommer ju ofta till att jag skulle ligga med mig själv, eller ja. jag skulle klämma åt mina bröst. Och det, och det är så tråkigt svar, så att jag har faktiskt börjat tänka på den. Och då var det ju Josh i e. Stone som sa det här med att han hade velat gå på ett spa. Mm. För att det finns inga, eller kvinnor uppskattar spa så mycket mer än män. Och den har jag fastnat lite vid, så att jag hade nog sagt det här. Det finns ju ingenting som kan få mig att få som panik, som stora köpcenter, eller Nej. sådär. Vi var på klädkällan igår. Jag fick panik. Jag fick mig en utskällning med en gång. Nu är det som när vi var på Ullared senast. Och den paniken hade jag verkligen inte. Men det hade jag velat uppleva: det här när jag ser min sambo när vi går runt i på Ullared eller Olens i Nostad. Mm, mm, mm. Hon mår ju mycket bättre än vad jag oh. gör. Jag, jag är ju redan hemma. Men kunna infinna dig i, i shoppingmodet. Liksom. Ja, det hade jag verkligen... Och det måste man inte vara kvinna för att göra. Men Nej. om jag får relatera mellan mig och min sambo så har hon det mycket mer än vad jag har det. Så att, det, det hade jag väl sagt. Mm. För det där... Mellan oss så uppskattar ju hon det mycket mer. Och det behöver inte vara för att hon är kvinna. Så svaret är ändå sjukt på ett mm, sätt. Mm, Men ja, du fattar vad jag menar. Jag fattar precis vad ja. menar. Så det hade jag velat ha. Äh, ja. Jag hade velat <laughs> uppskatta en shopping i ett shoppingcenter. Ja, det var ju jättebra grej. Ja? tänker jag ja, ja. Och om du fick ha en <clears throat> that, om du fick för en dag. Vad hade du haft för kraft då? Alla svar hade ju egentligen varit att jag hade velat flyga. Mm. Jag har jag alltid tänkt. Men det är också så jävla svår fråga men Nej onsinlig tror jag. Mm. Det hade varit jävligt skönt. Ja, osynligt. Ja, och vad hade du gjort? det ingen aning. Jag hade bara jag hade gjort en massa prank tror jag. Jag hade gjort med osynlig. Ja, men jag är inte så mycket för prank annars. Jag tycker inte att det är så roligt så som du tycker att det är det roligaste som finns i om vi går här från studion en eftermiddag, så vill ju du skrämmas. Ja. Du kan ju springa före 10 meter så får jag gå här och leta. Det ser ju helt idiotiskt ut. Och ibland så gör ja. det ju inte det. Men det sitter ju så inbarrat i mig mm. att nu att står de bakom skrämmas. ett hörn och, och skrämmer mig. Så jag går ju och letar och tittar <laughs> och ser någon mig utifrån och du står och tittar på din telefon tio meter ja. bort så ser jag ut som en psykopat. Äh, ja. Vad gör den jävla idioten? Och jag hinner ju inte stanna och förklara för alla att eh, jo, för sex år sedan skrämde Antonina mig så mycket när jag hade ett vattenglas i handen så att jag hoppade upp och fick det här vattnet över min tröja och det sitter i min ryggmärg och nu är jag livrädd att hon ska skrämma mig jämt. Det är därför jag går här som en jävla guasimodo. Jag får lägga ja. ner det. det, jag, ja. Ja. det är... Så ondsynlig hade det att vara just det här för att du skrämmer mig och då kan bara <laughs> gå förbi dig. <laughs> Vad det du själv ja, men alltså Jag står i valet och kvalet mellan två grejer här som jag tycker känns jäkligt bra. Eh, nummer ett. Får, får jag säga innan du säger nummer ett. Mm. Eh, för detta kommer du inte heller säga, men det är egentligen det du vill säga. Och det är att du hade velat kunna trolla fram så mycket pengar som möjligt. Det var inte värt på min lista. Nej, men det är ju din nummer ett. Om du nu ja. tänker efter. Nej, men du... du nej. nej. Skidsnack. Okej, ja. Den hade säkert varit hade de, bra, de, tre, två, tre de, de två som kommer skall här, mm. och den här ligger på ett bord. Och du, det räcker att du tar din vänster handflata över, och då får du den superkraft. är som att du skulle ha sådana gyllene byxor. Liksom. Ja, typ så mm. Och då hade du valt den. Ja. Ja. Men tar du dina två fejkare som du trodde att du hade tyckt. Ja, nej, men så här tänkte jag lite för mig själv. För det, för det kanske kan relatera till pengar också. Men att jag hade kunnat veta här: stoppa tiden. Och så hade man kunnat göra saker och alla andra st står helt still Fast jag är den enda som rör mig i rummet. Du kan i det relatera samhället? till pengar? Ska du själv Jag kan ju bara här, ta på mig en mask. Gå in i något bankfall och hämta pengar. Du hade inte behövt masken. Du hade bara kunnat gå. det hade jag inte. Det finns ju fortfarande kameror som är igång du tänker då på allt. De stannar inte, det är bara människor som ja, stannar. Ja, eller okay. du samhället stannar upp liksom. Ah, okay. Så frisar tiden så, smack, ja. och så bara kunnat röra sig och sen bara, du vet, köra en knäppning igen och så är allting igång. Men, och efter du hade stannat tiden så, och varit man så hade du gått och ollat alla som står still. <laughs> är det på den jag hade nivån? Gjort, jag har gjort wet willy på alla. <laughs> ja, det hade du. Skitroligt. Ja, var och, den nummer andra? två så tänkte jag typ så, här, alltså de flesta kanske inte har sett den här filmen eh, Vajana eller Mo Anna, vad det nu heter. Eh, men där har ju Maui, som är med i filmen, då ett typ av eh, ins instrument, ett, ett vapen har han. Ja, en, men, krok. En, en krok. som är, är förtrollad, och där kan han ju liksom göra sig till vilken instalt som helst. Ja, djur. Kan man eh. göra, va? Han ja. kan mig inte göra sig till andra äh, Människor kanske han inte kan, det vet Nej. jag inte. Nej, han kan men göra Men till typ av djur. sånt verktyg hade jag mm. velat ha. Det hade kunnat förtrollera mig till var jag hade velat vara där och då. Ja, den är ju faktiskt bra. Att man kan göra sig till ett djur när man vill. Ja. Då hade man ju inte behövt gå i skogen och vara rädd för varg och sånt. För då kan man bara bli en varg. <här> ja, Nej, men ja. eller hur? ja Kommer det en varg så kan jag göra mig till en noshörning och så dödar jag vargen. Eller om man vill som liksom sitta med på något superhemligt möte, gör man sig till en fluga. Så man att fluga ja. i rummet liksom Ja, jag tror du menar ett björnemöte Så kan du göra det till björn. Vem är den nya? Äh. Han är ny här i skogen låt, Ett björnemöte ja. Ja, Jag smäller av Ja, är jag ja men jag bara tänkte att det ja, men kunde det är vara en, det en, gillar jag. en grej liksom. Fan vad snyggt det att du tog någonting från filmen Baiana. Jag älskar den filmen Ja, men den är väldigt väldigt bra faktiskt mm. ja, så att, Jag såg den här om dagen ja. Då jag tänkte jag att det kunde bra. vara så Och så kan jag bara trolla mig Eller du vet, så man är och simmar jag blir typ, kanske inte en haj, en men då? vet en delfin ja. eller typ en liten krabba. Hade du varit en delfin hade du velat hoppa igenom en sån här rockring? Då Nej, hade det hade jag inte velat. Men jag hade däremot eh, jättegärna velat eh, göra lite volter och såna här saker. Men inte rockringet, det andra vill du göra utan rockring. Mm. Här är <laughs> ja, en fråga till innan vi eh, ja och då tänker jag idag. faktiskt eh, Om du var strandsatt på en öde ö, vilka ja. tre saker hade du önskat att du hade haft med dig? Saker nu, jag fattar att du vill ta med din familj och sådär. Ja, men det saker... är tråkigt svar att ta med familjen, <coughs> även om det, är det man hade velat. Men då hade jag ju enkelt... Om, om detta hade funkat med elektronik så hade jag tagit med eh, alltså mitt tv-spel såklart. Mm. Massvis med spel. Och sen så musik på ett eller annat sätt. Säg mina lurar och en telefon. Men ja. nu blir det lite många grejer, eller? Ja, det var ju tre saker du skulle ta med dig. Ja, jag kan inte bara ta med mitt tv-spel, då måste jag ha med TVN. Ja, ja, annars går det inte. Nej. Du får ta med dig Gameboy då. Ja, jag har faktiskt ett gammal Gameboy. Jag tar gammalt. Superdåligt. Ja, det var inte bra. Nej, men då får jag välja bort något där då. Men då gör vi så här att jag spelar ju musik via Xboxet. Så att då har jag lurarna, Xboxet och TV. Ja. Fan, vad trevligt jag ska ha. Det hör jag ju nu. Ja. Ja. Vad hade du själv tagit? Alltså jag, det känns som att det är svårt men jag hade ju tagit med mig någon form av såhär tändsticksask. Tändsticks, Nej du tänker svårt. överlevnad. Tänk på ja. att du ska ha det gott tycker jag. Okej okay, jag ska bara ja, ha det Ja man ska gott. bara ha det bra. Hmm. Då hade jag tagit med mig... Ehm... Badboll. Jag <här> <här> hade tagit med mig en badboll och sen hade jag tagit med cyklop. Ja. ja. Och sen solat. Ja, ja. då hade jag nog tagit med mig en hängmatta tror jag. Ja. Oh. Men kan man inte bygga fint, liksom. en hängmatta tror du? Nej, jag kan nog inte bygga en hängmatta. Om du, alltså du är ju strandsatt i flera år. Aha. Du måste ju lära dig Då saker. Då kanske jag lär mig att bygga en hängmatta. Ja, Så hmm. ta till med den. Nej, okay. Det är ju skitsvårt. Ja. Alltså, det är verkligen svårt. Vad hade jag velat ta med mig? Hmm. Ja, men jag hade nog velat ta med mig någon typ av glass. Typ så här jättemånga pigelin till exempel. Ja, det, är det är väldigt, gott. väldigt godligt. Ja, det gott. Liksom. Oändligt med pegulin då. På, <laughs> ja, bra. <laughs> jag hade nog också velat ta med mig... Eh, no, ja, men jag hade nog fått ta med mig någon typ av eh, platta och men typ såhär någon form av... Så jag kan surfa <laughs> för att kolla lite serier. För jag hade nog inte överlevt utan serier tror jag. Um, Piklin, serier, och nu kommer väl den tredje. <går> ja, men jag tänker kanske gå forthull. Vill ju nog ändå. Nej, jag har ju för fan gjort en hängmatta. Ja, just det, jag du har ju lärt dig att häng... bygga en du också. Ju, Ja, Du har ju garanterat gjort en hel ja. soffgrupp. Men jag hade också velat kunna göra mig fin där och då och känna mig lite fräsch. Eh, så att jag hade nog tagit med mig en Deodorant också. Känner du dig fin eller det och det? Ja men du vet dig. att man luktar, Man känner sig fräsch. Eller du är i hela havet och bara. Först dig. tänkte jag nagellack ja. men så blev det så här. Nej, jag tar en deodorant istället. Ja. Ja. Ja, det, jag ska inte säga vad du ska göra men det kändes onödigt med det. hon. För då! Äh... Tänk dig själv. Alltså det, hör man hör ju typ på dem som har varit med i Robinson att de fanns stinker ju. De det hjälper ju inte om du tar någon tvål. Nej, ta med mig tvål istället. Jag skiter i deodoranten. Ja, mm. Du är ju fan på en öd helt själv i flera år, hur spelar det roll hur du luktar? kan en väl ta kokosolja, hälla över kroppen och så går du i båda badar borta. Som ja. sagt, jag ska inte säga till dig, men då har du det tänket så hade jag sagt tandborste okay. istället. Ah. Ja. ja, men det blir... Fan, jag skit i den här jävla listan. Jävla skitfråga, den sista! <laughs> Vi tackar för idag. Tack för att ni lyssnar. Vi finns ju nu även på Spotify. För er ja, som precis. lyssnar i podcastappen. Så där kan man söka Antonina Christian Spånar. Så kommer du upp i Spotify också. Om man heller vill ha det där. Grymt. Ja, man kan ju till och med lägga in... Alltså, <laughs> du kan lägga in Rainbow... Waiting for a sign. Ett avsnitt av oss. Oh. Och sen så kommer Infinity Dreams med Maiden. Och sen kan man göra en sån spellista. Är det sant? Är det klart att du kan? Det är ju hur jävla bra som helst. Ja, det är hur jävla bra som helst. <laughs> Varsågoda. Tack, tack. Hej då. Okay. Antonina and Christian. Motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. My god. My god. Wake up! Wake up! Wake up!